Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukhiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyat a'amalina Man yahadihi allahu falamudilla lah Wa man yudzil falahadiyya lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي أَعَزَّكُمُ اللَّهُ Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih mengizinkan kepada kita Untuk bertemu kembali Dalam pelajaran bahasa Arab Yang mana kita telah sampai di Ad-Darsu Tasi' Laqad wasallah Fi Ad-Darsu Tasi' Ada sekedar lagi ya Bagus. Mainkanikum سماع. Main rasa wujud badun. Baik. Ad-darsu at Baik. Alaan ad-darsu at-tasi' buku, alat tulis dan mencatat kira yang penting untuk dicatat. Kita masuk ke ad-darsu at-tasi'. Ad-darsu pelajaran ke 9. Untuk buku cetakan baru ada di halaman Sabah Atun Warbaun. Sabah Atun Warbaun. Adapun antum yang memiliki cetakan lama ada di halaman Setahatun Warbaun. Empat puluh enam. Taib. Lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. الدرس التاسع من هذا الرجل من هذا الرجل هو عباس هو عباس عباس تاجر عباس تاجر عباس تاجر غني Abbasun Tajirun Ghaniyun Hamidun Mudarrisun Hamidun Mudarrisun Hamidun Mudarrisun Jadidun Hamidun Mudarrisun Jadidun Di buku cetakan baru Di buku cetakan baru Jadidun Hamidun Mudarrisun Jadidun Adapun di cetakan lama Hamidun Mudarrisun Fakirun. Sepertinya untuk uh, litnasub baina Abbasun Tajirun jurunukaniyun dengan Hamidun Mudarrisun Fakirun. Akan tapi sepertinya penulis di cetakan terbaru ini uh, melihat kalimat Fakirun mungkin dari segi makna uh, kurang tepat sehingga beliau gunakan di sini Jadiyun Mudari bukan Mudarrisun Fakirun bukan guru yang اخيرا تابي مدرس جديد حميد مدرس جديد ما هذا ما هذا هذا تفاح هذا تفاح التفاح فاكهة لذيذة التفاح فاكهة لذيذة ما ذلك ما ذلك ذلك عصفور ذلك عصفور العصفور طائر صغير العصفور طائر صغير العربية لغة سهلة العربية لغة سهلة antum baliq di halaman 48 lanjutannya Adapun dicetakan lama 47 teks Al Arabiyatu lughatun jamilatun Al Arabiyatu lughatun jamilatun Ammarun talibun mujtahidun Ammarun talibun mujtahidun wa Mahmudun طالب كسلان ومحمود طالب كسلان من أنت؟ من أنت؟ أنا طالب أنا طالب أأنت طالب جديد؟ أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد Naam Ana Talibun Jadidun Baik kita Lihat kembali dari awal Kita baca Kita pahami Bersama makna Tali. Tapi Tali. Tali. Tali. Tidak banyak Tali. yang baru Sebagian besar Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. Tali. نصدي الدرس التاسع طيب لا بس نكرر ونشرح بعض المفردات استمع جيدا من هذا الرجل من هذا الرجل أنا أكيد لديك كلمة Ada دسني baru؟ من هذا الرجل ترجم أنت يا أخري دوان من هذا الرجل من هذا الرجل Siapa lelaki-lelaki ini? Naam, siapa lelaki-lelaki ini? Hua Abbasun, Hua Abbasun. Terjemih Ahmad Adwan. Man hadha ar-rajul? Huwa Abbas. dia Abbasun. Dia adalah Abbas. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Ma mana tajirun, ikhwan? Ya, Pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Apa makna ghaniyun? Kaya. Ini lawan kata dari kalimat fakirun. Ghaniyun lawan katanya? Aksuhu fakirun. Hamidun mudarrisun. Apa makna mudarris, ikhwan? Ya, mudarris bermakna Guru, ustadun, atau muallimun. Hamidun, mudarrisun, jadidun. Antum uh, beri tambahan kalimat jadidun setelah kalimat faqirun. Hamidun, mudarrisun, jadidun. Ma mana jadidun ah Fajri? Baru. Hamidun, mudarrisun, jadidun. Terjemahkan. Hamid seorang guru baru. Hamid seorang guru baru. Masya Allah. جيد ما هذا ما هذا هذا تفاح هذا تفاح ما معنى تفاح؟ أبل. آبل تفاح بمعنى؟ أبل. آبل التفاح فاكهة لذيذة التفاح فاكهة ما معنى فاكهة؟ بوا فاكهة بمعنى بوا لذيذة Hadis lezat jadi dah mana nalar itu tu nih, kawan? Lezat atau enak atau fahuh fakihatun lezida Apel adalah buah yang lezat. Ma dalikah? Ma dalikah? Dalikah usfurun Dalikah usfurun Mana asfur? Dijelaskan setelah itu al asfuru ta'irun sagirun al asfuru ta'irun sagirun terterjemah tanya Muhammad al asfuru ta'irun sagirun al asfur burung, burung dara itu kecil al asfur burung dara burung pipit al asfuru ta'irun ta sagirun Biasa yang ketika pagi hari biasanya suka berbunyi biasanya suaranya ketika uh, pagi hari. Al-usfuru ta'irun sahirun. Burung pipit. Ta'irun sahirun. Burung yang? Kecil. Kecil. Ta'irun bermakna? Burung. Sahirun. Kecil. Kecil. Lawan kata daripada? Bagaimana? Besar dalam Arabi ya? Kabirun. Sahirun. Biddu? Kabirun. Kabirun. Nah, Santu. Al-arabiyatu lughatun sahlah. <coughs> Al-arabiyatu lughatun sahlah. Hadha sahih. Al-arabiyatu bahasa arab. Lughatun sahlah. Manna lughatun sahlah? Lughah bahasa, sahlahun yang yang mudah. Ala segadhalik ya Fajri? Bala. Bukankah begitu Fajri? Bala. Bahasa Ba'asa arab ba'asa mudah. Ala segadhalik? Bukankah begitu? Jawabannya kalau iya, bala. Bala. Bukan bala-bala, bala. -bala. bala. Nah. Ala Arabia tu lugu tun sahlatun bahasa Arab bahasa yang mudah, mudah, masya Allah, sahih. Lim LIma dar al Arabia tu lugu tun sahlatun, ikhwan. Ya LIma dar nakul an al Arabia tu lugu tun sahlatun, masya Allah. Bahasa Arab bahasa yang mudah karena bahasa yang akrab dengan kaum muslimin. Nah sehari hari kaum muslimin melakukan solat. Dan semua mulai dari aba-aba gerakan solat lalu azkar doa-doa yang dibaca ketika solat semua adalah dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab bahasa yang dekat dengan kaum muslimin dan uh, akrab sehingga insyaallah sering kita dengar dan ini menjadi satu pendorong atau penyebab bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-Arabiyyatu lugatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lugatun. Jamilatun. Mana Ma Jamilatun? Nah, bahasa Arab bahasa yang yang bagus. Mengapa sebut bagus? Apa sebabnya? Mengapa disebut indah bahasa Arab? Mana setiap <laughs> Cukuplah bahasanya Allah swt memilih Al Quran kalam muhu, kalam Firman Allah swt Allah pilih dengan bahasa bahasa Arab. Satu hal yang sepertinya sudah cukup untuk dijadikan alasan mengapa bahasa Arab bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Manna mujtahidun? Rajin. Yang sungguh-sungguh. La laisa rajin, bukan? Mujtahid itu yang sungguh-sungguh. Yang apa namanya? sungguh-sungguh e, dalam belajar. Kalau rajin Ammarun talibun nasyitun Rajin Tapi di sini Ammarun talibun mujtahidun Wa mahmudun talibun kaslanu Wah. Kebalikan daripada mujtahidun Kaslanu Malas mahmud, Wa mahmudun talibun kaslanu Dan mahmud Siswa atau murid yang Yang malas kebalikan dari kalimat mujtahidun mujtahidun didduhu lawan katanya adalah kaslanu gimana nah. nah, lesa kaslanun nah gimana lesa kaslanun mengapa bukan tanwin di sini, ikhwan ada bab dalam ihmu nahwu yang cukup luas namanya bab al-mamnu' minas-sarf al-mamnu' minas-sarf ada isim atau kata benda yang tidak diberikan harokat tanwin. Atau bisa kata katakan dilarang untuk diberikan harokat tanwin. Ini bab yang cukup luas. Tapi tidak mengapa kita uh, sedikit secara global kita jelaskan di sini. Kaslanu dia sifah dengan wazan fa'lanu. Setiap sifah dengan wazan fa'lanu seperti kalimat dham'anu dan yang lain sebagainya dan juga di sini kaslanu tidak boleh diberikan harakat tanwin. Jawanu. Nah, jawanu. banyak, banyak. Jawanu, kaslanu, dham'anu dan yang lain sebagainya. E, sifat seperti ini tidak di berikan harakat tanwin di huruf terakhirnya. Dia sehingga kalau dia marfu, kalau dia ee, dalam keadaan Posisinya sebagai posisi isim marfu dia harus didemah saja Tidak didemah tanwin Begitu yang sudah kita pelajari sebelumnya Beberapa nama-nama Terutama nama-nama muannas, Nama-nama perempuan Semuanya Sebagian besar Tidak ditanwin Seperti kalimat khadijah tu Lalu fatimah tu Juga aisyah tu Dan lain sebagainya Tapi ada juga eh, Nama untuk perempuan yang bisa juga ditanwin Dan bisa juga tidak ditanwin Apa contohnya ya kawan? Ada satu wazan isim yang bisa diberikan tanwin atau juga yang tidak Dia bisa dua kemungkinan Seperti kalimat hindun Kalimat hindun Bisa hindun, bisa hindu Bisa memlu'amina sarf, bisa juga uh, diberikan tanda tanwin atau sarf Ini bab yang cukup luas Cukuplah kita uh, secara global menjelaskan masa ini Insya Allah Saya TV waktu. Insya Allah Wa mahmudun talibun kaslanu Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana talibun. Terjemah Fajri? Man anta? Siapa? Siapa anta? Kamu. kamu. Siapa kamu? Ana jawabannya ana talibun. Terjemahkan? Ana talibun. Saya siswa. Saya seorang siswa mumtaz a anta talibun jadidun a anta ah di sini ada ada kata tanya di sini Pak Fajri di mana kata tanyanya ha kenapa dikeraskan Pak Fajri suaranya tidak mengapa kalau salah tidak mengapa tidak sama lo la haraj a anta ada a di situ Pak Fajri a artinya hal apakah A anta, apakah kamu? Talibun jadidun, siswa baru. A anta talibun jadidun? Apakah kamu siswa baru? Jawabannya na'am. Ana talibun jadidun. Ya, saya uh, murid baru atau siswa baru. Baik. Alaan ya ikhwan, istama, ثم Kita baca sama-sama ikhwan. Antum, da, ikhwan akhwat di rumah juga uh, ikuti sama-sama. فنبدا من من البدايه kita kembali ke awal Fa it istama' thumma karir hayya akhwan man hadha ar-rajulu man hadha ar-rajulu man hadha ar -rajulu? man hadha ar-rajulu ar huwa abbasun huwa abbasun huwa abbasun huwa abbasun. Abbasun. abbasun abbasun tajirun abbasun tajirun Abbasun tajirun Abbasun tajirun Abbasun tajirun ghaniyun Abbasun tajirun ghaniyun Ma mana ghaniyun Kaya. Kaya Kaya Hamidun mudarrisun Hamidun mudarrisun Hamidun mudarrisun jadidun Hamidun mudarrisun jadidun Ma hadha Ma hadha Ma hadha Ma Hada tufahun. Hada tufahun. Hada tufahun. Hada tufahun. At-tufahuhu faakihatun lazidhatun. At-tufahuhu faakihatun lazidhatun. Maman lazidhatun. Luzzat. Luzzatah wajri. Ma thalika. Ma thalika. Thalika usfurun. Thalika usfurun. Maman usfurun burung pipit. Burung. Kalau burung dara apa bahasa Arabnya? Fajri. Sudah kita lewati singa saya. Sudah enggak sudah, sudah, sudah? atau belum? Belum saya. Belum pernah. Oh. pernah. oh, hamamun sudah. Tapi kalau hamamun, hamam, hamam. hamam sudah. Jadi kalau hamamun, burung dara hamamun. Baik. Aina wasalna? Wasalna ila uh, Al-usfur, Al-usfuru ha? al ta'irun saghirun. Al-usfur mana tahirun segirun? Burung yang kecil. kecil. Al Arabiyah tu lugu sehelatun. Al Arabiyah tu lugu sehelatun. Al Arabiyah tu lugu jamilatun. Al Arabiyah tu lugu Ammarun, qalibun mujtahidun hmm. Ma mujtahidun Sungguh -sungguh. yang bersungguh-sungguh dalam belajar wa mahmudun talibun kaslanu wa talibun kaslanu hmm. kaslanu kebalikan daripada mujtahid man anta man anta ana talibun ana, ana talibun a anta talibun jadidun, a -anta, talibun jadidun? A anta talibun jadidun na'am ana talibun jadidun Naam ana talibun jadid. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan bagi para pendengar untuk membaca, di sini sedikit uh, Anda berikan penjelasan mengenai uh, kalimat antum lihat dari awal ada kalimat Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Lalu kalimat Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Kalimat ghaniyun dengan kalimat jadidun, dia merupakan sifat dari kalimat tajirun. Ghaniyun sifat dari tajirun. Ini tabi ya, kawan. Ghaniyun, sifah, sifat untuk kalimat tajirun. Adapun jadidun sifat untuk kalimat mudarrisun. Nah, anda di sini... Mungkin walaupun uh, antum belum sampai di bab uh, mengenai masalah ini, Tapi tidak mengapa. Anda sedikit berikan penjelasan. karena tidak lama setelah ini akan disinggung. Istilah-istilah uh, yang akan kita jelaskan hari ini. Ghaniyun dan jadidun yikhwan. Itu sifat untuk uh, isim sebelumnya. Dan kaidah dalam masalah sifat. Dalam bab sifat dan mausuf. Atau na'atun Woman woman umut sifat pasti mengikuti isim atau uh, kata yang kata benda yang yang ada sebelumnya sekali lagi anak ulang sifat selalu mengikuti kata atau isim kata benda sebelumnya contoh Tajirun ghaniyun. Tajirun di sini isim Mufrat, tunggal. Lalu juga muzakkar. Dia untuk laki-laki. Maka sifatnya, sifat yang datang setelah itu. Setelah kalimat tajirun. Dia harus juga mufrat dan juga harus muzakkar. Maka tajirun ghaniyun. Tajirun dia marfu. Tanda harakatnya domatain. Maka ghaniyun juga harus harakatnya domatain. Lalu begitu ke kalimat mudarrisun jadidun. Kalimat mudarrisun jadidun. Jadidun sifat untuk kalimat mudarris. Dan seperti yang anda jelaskan tadi. Sifat asifatu as tatba'ul mausuf. Sifat itu mengikuti benda yang disifati. Atau benda yang, kata benda yang ada sebelumnya. Sebelum kalimat jadidun. Di sini mudarrisun muzakkar, Maka sifatnya harus muzakkar jika mudarrisun uh, alamat uh, atau tanda harakat huruf terakhirnya tanwin, damatain maka sifatnya juga harus damatain begitu kalimat fakihatun ladhidhatun fakihatun ladhidhatun, Antum lihat kalimat ladhidhatun, ladhidhatun sifat untuk fakihah karena fakihatun mu'annaf ada tanda tak merbutah di kalimat faqihatun menunjukkan dia muannas maka sifatnya harus juga muannas. Lathi zatun, fakihatun, lathi zatun. Begitu juga kalau dia marfu tanda harakatnya domatain maka sifatnya juga harus domatain. Fakihatun, lathi Ini tidak tepat kalau anda, anda bilang faqihatun lathi misalnya fakihatun, lathi zun. Nah, di sini benar atau salah, Ikhwan? Salah. Kata lima dah kata. Kenapa salah di sini? Fakihatun ladhidun. Di mana taksalahnya? Ah, sifat Ladi. seharusnya ladhidhatun. Kerana e, al-Mawsuf kata benda sebelum sifat mu'annath. Maka sifatnya harus mu'annath. Dan seterusnya begitu. Ta'irun sahirun. antum lihat di sini. Ta'irun sahirun. Lalu lugatun sahalatun. Lugatun jameelatun talibun mujtahidun. Talibun kaslanu, talibun. Jadi ini semua sifat uh, yang mengikuti hukum daripada benda yang disifati. Jika benda yang disifati adalah muzakar, maka sifatnya harus muzakar. Jika mu'annaf, maka harus mu'annas dan seterusnya. Baiklah. ada annaf tah majalil mustami'ah bagi para pendengar yang ingin membaca mm -hmm. naskah pada pelajaran ke-9 ini Anda bisa menghubungi di nombor telepon 8236543. Baik, kita angkat penumpanya pertama. Assalamualaikum Iya, asalamualaikum. Ya, asalamualaikum. Ya, ya, dengan siapa Ommu di mana? Dengan Ommu Tegar di Jimbar. Di Barus, iya. Iya. Silakan. Silakan dibaca Ommu Tegar. Oh iya. Hadharu Julu. Abbasun. Naam. Abbasun tajirun. Naam. Abbasun terjirun Ghaniyun Jadi. Haami, Hamidun Mudarrisun disun. Hamidun Mudarrisun disun jadi dun. Marthana fira -um Hamidun. Hamidun Mudarrisun disun jadi dun. Namp. Mahaza, zaza tu fahun. Zaza ha tu sekali lagi. Zaza tu fahun. At tu fahu fakihatun ladiz datun. Sekali lagi ummu al tufahu faqihatun ladidatun Naam dalika usfurun Dalika sekali lagi ummu Dalika usfurun Zanya agak panjang Dalika usfurun Dalika usfurun Naam Al-usfuru thairatun saghirun Sekali lagi ummu Al-usfuru thairatun saghirun Naam Al Arabiyyatu lugatun sahlatun. Al Arabiyyatu. Al Arabiyyatu lugatun sahlatun. Yeah. Dia ada tasydid. Al Arabiyyatu. Al Arabiyyatu lugatun sahlatun. Namp. Al Arabiyyatu lugatun yamilatun. Lugatun. Al Arabiyyatu lugatun yamilatun. Namp. Ammaru talibun. Ammarun Tolibun Muah Mujtahidun Nah, sekali lagi umum Ammarun Tolibun Mujtahidun Ammarun Ammarun nah. Ammarun Tolibun Mujtahidun Nah Wa Mahmudun Tolibun Kaslanun Kaslanu Wa Mahmudun Tolibun Kaslanu Jaih Man Anta Ana Tolibun Nah A Anta talibun jadidun. Naam. Na Ana talibun jadidun. Tayyib, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bagi pendengar yang lain di belakang umum tegar. Anda bisa menghubungi di 8236543. Pelajaran hmm. yang ke-9 bagian yang memiliki buku yang cetakan nama pada halaman 46. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Umi di mana? Dan Umi Aksen di Bekasi. Di Bekasi tadi. Silakan. Umi Aksen silakan dibaca. Ya. Eh uh, diterjemahkan setelah itu Umi Aksen. Iya. julu. Uh, siapa guru ini? Sekali Hua... lagi, siapa? Ar Siapa laki-laki ini? Nam. Bu Abbas. Dia Abbas. Nah. Bagadun nah. Ta'irun. Abasun Ab uh, pedagang. Naam, Zaid. Abasun tajirun ghani. Naam. Abasun pedagang kaya. Pedagang kaya. Naam. Hamidun mudarrisun. Hamid uh, guru. Naam. Hamidun mudarrisun jadidun. Naam. Hamid guru baru. Guru baru. Naam. Ma hada? Siapa ini? Nah Hada tuffah. Naam. Ini apel. Jayyid. At-tuffahu. Sekali lagi. At-tuffahu fakihatun ladhidah. Naam. Eh. Ats-tsuwa' apel. Na, apel, apel buah yang lezat. Apel buah yang lezat. lezat. lezat. Naam. Ma Apa itu? Jayyid. Hadza usfurun. Itu burung pipit. Burung pipit na. Al osfuron, pa sawirun. Sekali lagi omu al osfou. Al osfuron, al usfuru pa sawirun. Nah. sawirun. Jaiid. Ah uh, burung pipit itu. Nah burung pipit, burung pipit adalah uh, burung yang ya. kecil. Burung yang kecil. naam Al Arabia tulu luhutun nah. Bahasa Arab e, adalah bahasa yang mudah. Nah, umum sepakat dengan ini? Uh, Al Arabia tulu luhutun shalatun. Insyaallah. Ya, Taib. Alhamdulillah. Taib. Al Arabia tulu luhutun jamilatun. Nah. E, bahasa Arab bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Nah. Amharun salibun muti zahidun, almar, nah. <tuh> uh, siswa yang sungguh-sungguh, wah wa, wa, mah wah muhammad, wah mahmudun talibun kaslan, jaid, uh, dan uh, mahmud, nah. siswa yang malas, yang malas, nah, nah, anda siapa siapa uh, kamu, nah. anak talibun, saya siswa Nah, no, anda salibun jadi tu? Apakah anda uh, siswa baru? Nama, no. nama no, anak salibun jadi tu? Ya, yeah. ya yeah, saya siswa. Baik, barakallah fiqom, dzikirlah khair. Dzikir khair. Santai, kita masih terima dua puluh kembali di delapan dua tiga empat bagi delapan bagi para pendengar yang ingin mencoba silakan. Assalamualaikum. Iya terputus Ia ya, silahkan bagi para pendengar yang lain Anda bisa menghubungi di 823 6543 Pelajaran yang ke-9 Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam Ia, ya, Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa Pak? Silakan Pak, dengan siapa di mana? Abu Abu Abu Mubarak di Cikunir. Sedikit, dikecilkan kecilkan Pak ya. Feedback. Ada feedback balik. Halo, halo. Ya, silakan, Pak. Abu ya, Mubarok, ada bukunya, Pak? Ada, ada lagi. Silakan dibaca, Pak. Manhazaroh julu. Sekali lagi, Manhazaroh julu. Manhazaroh julu. Nah, diterjemahkan. Siapa laki-laki ini? Nah, Hua Abbasul. Dia Abbas. Pak, er, radionya, Pak, tolong dikecilkan atau dimatikan saja agar tidak ada feedback. Betul. Ya, silakan, Pak, teruskan. Abbasun Tajirun. Ya. Abbas seorang pedagang. Jayid. Abbasun Tajirun Guniun. Nah. Abbas seorang pedagang yang kaya. Masya Allah, baik. Hamidun Mudarrisun. Hamid seorang guru. Nah. Hamidun mudarrisun jadidun. Naam. Hamid seorang guru yang baru. Nah, di situ Bapak bukunya fakirun atau jadidun, Pak? Kita uh, di teleponan enggak kedengaran suaranya, Oh. Oke, okay, teladas, teruskan. Teruskan, sana, Pak. Madada. Naam. Apa ini? Hadza tuffahun. Ya. Ini apel. Ini apel, Jaid. At tuffahu Fakihatun lagi Apel buah yang lezat. Jaid. Mazalika. NAM. Apa itu? Zalika usfurun. NAM. Itu burung tipis. NAM. Jaid. Al usfurun to ayrun sovirun. Burung tipis itu burung yang kecil. NAM. Al arabiyatu tu logo Al Arabia tu lugatun sahlatun. Sekali lagi Pak, Al Arabia tu, yangnya artis Al Arabia tu lugatun sahlatun. Nah, bahasa Arab bahasa yang mudah. Sepakat Insya Allah Pak ya. Insya Allah sepakat Pak. Masya Allah. Baik. Al Arabia tu lugatun jamilatun. Nah, bahasa Arab bahasa yang mudah. Masya Allah. Ammarun. Tolibun mustahitun. Sekali lagi Pak. Ammarun Tolibun. Amarun Tolibun mustahitun. seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Wa Mahmudun Tolibun kaslanu dan Mahmud seorang pelajar yang malas. Enam. Man anta siapa kamu? Ana Tolibun. Enam. Saya seorang pelajar. Masya Allah. Aanta talibun aanta talibun jadidun. Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Naam. Naam. Ana talibun jadidun. Iya, ya, saya seorang pelajar yang baru. Masyaallah. Pak Abu Mubarak eh, belajar bahasa Arab sudah sejak lama Pak atau baru sekarang ini? Dulu dulu pernah sekitar 3 Pern tahun yang lalu juga pernah kali bisa terus terputus okay, belajarnya sama makanya ibu. anak anak punya kitabnya. Alhamdulillah. Makanya anak terusin. Masya Allah. Masya Allah. Jazalah. Ya, ya jazalah akhir. Syukuran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, satu pentapan kembali di 8236543 kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Umi di mana ini? Dengan Umi Fadil di Bekasi. Ayah, silakan. Silakan Umi Fadil dibaca dari awal. Manhazarrojul, Khuwabasun. Diterjemahkan dulu umu. Siapa laki-laki ini? Nah. Ia ya, Abbas. Jaid. Abbasun Tajirun. Abbas, Abbas uh, seorang yang kaya. Eh nah. seorang pedagang. Pedagang. Nah. Abbasun Tajirun Goniun. Nah. Abbas Pedagang yang kaya Naam. Hamidun Mudarisun Hamid seorang guru Jayide. Hamidun Mudarisun jadi dun Hamid guru yang baru Mahagah apa ini? Hazatuk Fahun Ini apel Atuk At Fahun Fakihatun Razizatun apel buah apel apel, apel adalah, buah adalah buah yang lezat. Naam. Ma zalika? Apa itu? Zalika usfurun. Naam. Sekali lagi ainyah ummu usfurun. Zalika usfurun. Jaid. Itu burung pipit. Naam. Al usfur tu airun sawiyun. So naam. Burung pipit itu burung yang kecil. Jaid. Al-Arabiyatu lugatul sahlatun. Lugatun sahlatun. Sekarang. Al-Arabiyatu lugatul sahlatun. Nah. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Naam. Al-Arabiyatu lugatul jamilatun. Sekali lagi Om diperjelas tahunnya? Al-Arabiyatu Lugatun Jamilatun Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang indah Masya Allah, baik Ammarun Tolibun Mujitahidun Ammar murid yang rajin Yang bersungguh-sungguh Yang bersungguh-sungguh Nah, Wa Mahmudun Tolibun Kaslanu Dan Mahmud murid yang malas Nah Man anta, siapa kamu? Ana tolibun. Saya pelajar. Taib. A, anta tolibun jadi dun. Apakah an, kamu pelajar yang baru? Naam. Naam. Ana tolibun jadi dun. Saya Uh, pelajar yang baru. Baik, ahsanti barakallah fikum, jazakallahu khair. Jazakallahu kum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong uh, ditulis. Memang tidak bisa kita uh, periksa bagaimana tulisan antum, tapi paling tidak antum sudah berusaha untuk me meningkatkan kualitas tulisan kita. Bagi antum yang baru saja bergabung dengan kita, baru saja belajar bahasa Arab, ini sangat bermanfaat buat antum. Selain juga melatih <tuh> uh, tulisan kita juga Sambil kita mengulang pelajaran-pelajaran sehingga ketika kita menulis ada uh, lebih dari satu manfaat yang kita dapatkan. Baik, ikra waktub. Baik, barangkara ini latihan, maka hadza dawrukum, daisa kata Fadli akhir duan, anta. Nabda' minka. Tamarin. Naam. Ikra waktub. 1. Naam. Muhammadun talibun qadimun. Naam. Muhammadun talibun qadimun. Nah, antum perhatikan kalimat qadimun. Di situ sifat untuk kalimat talibun. talibun. Karena talibun muzakkar, maka qadimun juga harus muzakkar. Talibun marfu' tanda harakat ba'nya adalah domatain maka juga qadimun tanda harakat ba'nya domatain Naam, istimri ya, Adalika al-rajul mudurrisun jadidun? Ia. Saya tidak mengatakanlah keramanya. Yang menaf aduk. Ia. Adalika al-rajul mudurrisun jadidun? Ia. La. Dia adalah kubibun jadidun. Ia. Terjemahkan ya Khalil Karim. Apakah laki-laki itu seorang guru yang baru? Ia. Ia jawab. Tidak. Dia seorang doktor yang baru. Ia. Lesa muda rasmi, inna ma huwa tabib. Asyik. Tidak. Baik. Tiga. Tiga. Haha. Darusun sahlon. Namp. Empat. Terjemah Ini pelajar, pelajaran ini mudah. Hmm, Namp. Empat. Antum lihat kalimat sahlon. Sahlon sifat untuk darusun. Sekali lagi sifat selalu mengikuti. Benda atau isim yang disifatkan dengan sifat tersebut. Jika al-mawsuh benda yang disifati muzakir, maka sifatnya juga harus muzakir. Nah. Arba'a, ah, ya khir-kirim. Arba'a. Ah. Abbasun, tajirun, shahirun. Nah. Ma mana shahirun? Masyur. Masyur yang? Ya, terkenal. masyur. Terjem, entah, ya khir. Terjem. Abbas seorang pedagang yang terkenal. Yang terkenal, masyur. Nah, kalau kita berbeda antara tawab al-Qadim dan al-Jadidah? Baik. Baik habis nama dah, lima. lima. Bilal, mungkin seorang seorang insinyur. enam. atau arsitek. arsitek yang. besar. mana mana yang besar? di mana? di mana? di mana? di mana? di mana? di mana? di mana? di mana? di Bilal seorang muhandis yang senior Baik, ya kfiya khil kirim Fadal ya ah Muhammad, istamir Sitta Al-ingkliziyatu luguatun Sa'abatun so Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit Baik, apa ha kata? Barasa, Barasa. <laughs> Antara-antara kalimat sa'abatun Kalimat sa'abatun sifat untuk apa Ikhwan? Ya, sifat untuk kalimat Luguatun Bahasa yang sulit Nah, karena luguatun mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath. Karena kalimat tidak tidak benar kalau antum bilang luguatun sa'abun so misalnya. Nah, kata. Karena luguatun mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath. Sa'abatun. So nah. Dalam, di sini kita menggunakan kaf al-inkliziyyatu. Dalam beberapa buku yang lain, kalau antum baca buku lain, itu al-inkliziyyatu. Pakai jim. Wala'ala. Tidak. Sama'at. Sama'at. Anta rajulun ghaniyun. Tidak, <times> anak rojulun fakir. Nam, terjemah tadi, alikrims? Apakah kamu laki-laki yang yang kaya? Tidak, saya seorang laki-laki yang fakir. Tapi, kulan, kulan fukara, fukara ilallah, saudari. Baik. Ya, Samania. Samania, al-qahiratu madinatun kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Kota yang besar. al uh, Qahira. Zabt. Allah wahh nah, hakannya tidak besar hari ini. Tiga puluh sembilan. A Anta muda risun La ana muda risun Apakah kamu seorang guru yang lama? Nah. Tidak. Saya adalah guru baru. Naam. Terakhir, Ashara? Ashara. Ahamidun talibun kaslanu. La, huwa talibun mujtahidun. Apakah Hamid pelajar yang malas? Tidak. Dia seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Masya Allah. Kaslanu atau kaslanun, ikhwan? Kaslanu. Kaslanu, kaslanu. naam. Baik, barakallah. Baik. Sebelum anaparkan majalil mustami'an, an اريدan نسمع صوت ahfadri. Fajri silakan, nomor satu sampai nomor dua saja. Nah, diklasikan suaranya Fajri. Dua enggak saja. Wahid. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Naam. Terjemahkan. Muhammad seorang siswa yang baru, ah? eh, yang lama. Yang lama, San. Isnan. Isnan. Zahaba, zahaba. Hah? Adalikarujulu nah. muda rosun jadi Sekali lagi ya, Fadri. Adalikarujulu. Adalikarujulu muda rosun jadi dun. Muda risun. Muda risun jadi nah. Apakah itu? Apakah laki-laki itu? Apakah laki-laki itu seorang guru baru? Namp; jawab. La. Wa tabibun la wa tabibun jadidun. Masyaallah. Terjemahkan? Tidak. Laki-laki itu seorang dokter baru. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Naftal majal mustami'. Baik. Bagi para pendengar yang ingin bergabung <tid> dan berinteraksi langsung membaca tamrin, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Baik, kita akan telepon yang ke pertama ya untuk sesi yang kedua ini. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umu di mana? Halo. Iya. Ya. Dengan, dengan siapa umu di mana? Dengan umu Ita, Ustaz. Di mana? Di, di Lenteng Agung. Lenteng Agung, Lenteng. Silakan. Silakan Ummu Ita. Lanjut ya. Nah, nak nak pai balas. Salah. Salah satu. Salahsun, salatun eh, nak oh, bas. Salahsun. Hadatsun sahlun. Nah. Eh, diterjemahkan ya, Ustaz? Iya. Pelajaran ini mudah Nah Abbasun Arba'ah Arba'ah Abbasun Tajirun Syahirun Nah Abbas uh, Abbas pedagang yang terkenal Nah Homsah Bilalun Muhandisun Kabirun uh, Bilal in, Bilal Insinyur Senior Nah Ustad, uh, saya cukup sampai situ aja. Saya ada yang mau ditanya, Ustad boleh? Iya, silakan. Apa -apa. Uh, saya banyak yang ketinggalan kata-kata baru. Kalau yeah. misalnya saya mau tanya, uh, itu bisa langsung ke Ustad atau saya kan coba cari di uh, kamus uh, Ustad Yunus ya? Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Tapi saya nggak ketemu kata pokoknya itu nggak bisa gitu. Ah oh, ya. Jadi kalau misalnya ketinggalan kata-kata baru itu saya uh, tanya nya gimana ya? Kayak misalnya ini kan uh, ada hasil yang pelajaran yang kedua atau yang ketiga, kayak. Yeah. Bahwa un terus zohrun itu saya belum pada ketemu artinya. Uh, baik. Kita mungkin... baca ke mana Ustaz. Iya. Insya Allah nanti akan kita buat kamus tersendiri untuk pelajaran pertama, kedua dan ketiga ya umum. Mm -hmm. Dan nanti bisa dilihat di website Roja. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Ada ada usaha ke sana. Ya. Berarti ada ada kamus nanti. Ya. Iya, untuk pelajaran kita yang lalu-lalu dan hingga oh, apa gitu. pelajaran ini. Dan mungkin bisa didafarkan nanti di Roja Insya Allah kamus Oh ya. iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, benar kata. Ya, silakan bagi pendengar yang lain di belakang Ummi Ida yang dari Lenteng Agung, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Tamarin ya. Dari pelajaran yang kesembilan. Assalamualaikum. Halo. Rahmatullah barokah Dengan ya, siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Iya. Silakan Ummi Anisa diteruskan dari nomor 7 kita. Al-ingliziyatu lughatun sa'batun. So Naam. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Kita mengucapkan Inggris saja sudah sulit ini. Al-ingliziyatu. Naam. Istamir. Sab'ah. Naam. Anta rajulun ghaniyyun. Apakah Anda pedagang yang kaya? Naam. La, ana rajulun. Ah, sekali lagi, afwan ummu. Anta rajulun sekali lagi? Anta rojulun moniun? Apakah kamu pedagang yang kaya? Rojulun, lestaajirun. Laki-laki yang kaya. Nam, jeh. La, ana rojulun fakirun? Tidak, saya laki-laki yang fakir. Laki -laki Nam. Al-Qahira tu, zamanya. Al-Qahira tu, Madinatun Kabirotun. Nam. Lupa Ustaz al-Qahira. Oh, Al-Qahira, Cairo. O Al-Qahira, Cairo. Kairo adalah kota yang besar. Nah, al Qahira ummu, di mana Al-Qahira di sini? Kairo di Mesir. Nah, di Mesir. Naam. A anta tis'a. Naam. A anta mudarrisun qadimun. Naam. Apakah kamu guru yang lama? Naam. La, ana mudarrisun jadidun. Tidak, saya guru yang baru. Naam. Asyratun. 10. 10. Naam. Ahamidun polibun kaslanu. Apakah hamid murid yang malas? Nah. La hua polibun mujud Tidak, dia murid yang bersungguh-sungguh. Nah. Nasyalla. Barakalah firman. Jazakallah khair. Iya, jazakallah khair kepada umum. Anisa diulasih. Kita masih punya atau berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan semarin. Kawan membaca dan Menulis disen pemerintahnya saja. Nam. Baik. Membaca saja. Di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan, ya, dengan siapa Bapak, Bapak di mana? Dedi. Dedi ya. Iya. Ya, di mana? Di Jakarta. Iya. Apaan pak? Dimatikan saja radio monitornya. Ada feedback. Nah. Baik. Atau gak jauh silakan. Pak. Dari pertama. Iya. Silakan. Pak dari awal. Kemarin. Tamarinun. Nah. Tamarin. Iqra waktub. Naam. Muhammadun badidim, talibun qadimun. Hadzalika mudarrisun. Tolong diterjemahkan dulu Pak, terjemah awalan. Muhammadun talibun qadimun. Terjem Muhammad adalah siswa yang lama. Siswa yang lama. lama. Naam. Hadzalika ar-rajulu mudarrisun. Naam. Apakah itu laki-laki Apakah lagi-lagi itu seorang guru? Seorang guru baru? Seorang guru yang baru? Naam. La, wa tobi bun jahidun. Tidak, dia seorang doktor yang baru. Naam. Haza darsun shahlun. Naam. Ini pelajaran yang mudah. Masya Allah. Agbazun tajun shahirun. Naam. Abaz. Seorang berdagang yang terkenal. Terkenal, naam. Bilalun Muhandisun uh, F1, Kabirun. Afwan, Khamsah. Khamsah, Bilalun Muhandisun Kabirun. Kabirun. Kabirun. Naam. Uh, Bilal seorang senior yang senior. Naam. al Inkliziyatu Lugatus Sohbatun. al Inkliziyatu. al Inkliziyatu. Naam. Lugatus So an bat lughatun sa'batun. So sa nah. mana lughatun sa'batun? Eh nah, pelajaran bahasa yang sulit. Naam, bahasa Inggris bahasa yang? Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Naam, Bapak tadi mengucapkan Alekhzya sudah sulit ya. itu menunjukkan memang dari awal sudah terlihat bahasa Inggris sulit. Naam. Eh naam. Nah. Baik, 7. Eh 7. Anta rajulun ghaniyun. Rajulun diperjelas artinya, Pak. Ghaniyun. Nah. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Naam. Nah. La Aku orang fakir. Nah, fakir. Tidak, saya lagi lagi muslim. Nah, Al-Qa Al-Qahirah. Samania. Madinat Samania. Uh, Samania. Al-Qahirah hmm. Madinah Kebirah. Sekali lagi Pak, al qahiratun -kahiratu. al tu. Al-Qahirah Madinah Kebirah. Anda dengar al qahiratun Yang benar Al-Qahirah Oh ya. Nah. Al-Qahiratu Madinatun kabiratu. Naam. Kaahiratu adalah kota yang besar. Kota yang besar. A Anta eh uh... Naam. Anta mudarrisun qadimun. Naam. kamu guru yang lama? Tuare guru yang lama? Naam. La. Ana mudarrisun <tuh> jadidun. Eh uh, saya seorang guru yang baru. Tidak. Tidak, saya seorang guru yang baru. Taib Hasan. 10. Ahmadun talibun katlanu. Naam. Apakah Hamid seorang siswa yang malas? Naam. La, huwa talibun mustahibun. Idza dia belajar yang sungguh-sungguh. Masyaallah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JazakAllah Khair kepada Bapak Didi Baik Ust. Kita Baik. angkat mungkin beberapa pertanyaan dari Pesan singkat yang sudah masuk ya, Sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya Ustaz, lafad uh, Mengenai Mufraudat Tidak ya. ada dalam kitab ini Lafad jemaah pada hadis Ikhtiraful Ummah dalam bentuk Mufraud Bagaimana? Lafad lafaz jamaah pada hadis iftiraqul ummah dalam bentuk mufradnya bagaimana bentuk jamaknya? Kefianya. Okay, okay. Anak belum paham bagaimana? Ad, lafaz jamaah. Jama ah dalam, dalam hadis, hadis. iftiraqul ummah. Satafteriqul ummati ala nah. sabab. Oh, jam. Ah, bagaimanakah bentuk jamaknya? Jamaah jamaknya jama'at. Jamaah jamaknya jama'at. dengan nah. pendaman alif dan ta' ta. Ya, nah, dengan alif dan ta' jadi jamak ah muannats salim. Right. Sama seperti kalimat muslimah muslimatun jamaknya Muslimat Hamzatun Jamannya Hamzat Nam hey. Assalamualaikum warahmatullahi hmm. Dari Ummu Yashir di Cilangsi. Mau bertanya manakah kaidah yang benar dalam Sabahul khair Atau khair? So Sabahul khair Sabahul khair Bet drama, yang yang lebih rajih. Sabahul khair. Tapi kita punya kalimat yang lebih abdul. Assalamualaikum. Muhsalam. Ya. Itu lebih abdul ya. Berkalimat sabahul khair. Karya bu saya dijargon sejaratan. Apakah khusus mobil pribadi atau sejaratan masih umum. Masih umum. Tidak ada peruntukan di situ apakah mobil pribadi atau mobil orang. Wallahuala. atau mobil pinjaman. Walau. Dari umum hari di bekasi. Bila manakah kata hal Anta dan a anta digunakan dengan hal dengan a. Hamzah kapan digunakan? Wallahulam, saya tidak tahu ad apakah ada perbedaan antara al dengan a dengan hal, tapi sepertinya tidak masalah lah untuk pakai gunakan hal atau a, masing-masing bisa menggantikan posisi yang lain. Baik. Dan tadi disebutkan kata wazan. Apa yang dimaksud dengan wazan? Wazan itu e, kalau kita gunakan bahasa kita timbangan. Artinya begini, e, seperti kalimat. Uh, contohnya Anda beri kalimat uh, Seperti tadi Kaslanu Kaslanu Wazamnya Fa'lanu Kaf Diposisikan sebagai Fa' Sin Diposisikan sebagai Ain Fa' Lanu Kaslanu Lam di sini Kita posisikan sama seperti Lam yang ada di kalimat Fa'na dan seterusnya Ini insyaAllah Allah Setelah istilah seperti ini Akan kita pelajari Pada saat kita bicara Tentang masalah Nahudan as-sarf, insyaAllah Oke, okay, pertanyaan selanjutnya pada halaman 18 Buku yang lama Apa arti, mungkin kata perintahnya Muraiyan kawait Nutqi Dari Marullah Dija Rawasari nah. Ikra al-kalimat al-atiyah Baca Bacalah kata-kata berikut Waktu buha dan tulislah Muraiyan dengan menjaga Dengan memperhatikan Kawait nutqil huruf Kaidah-kaidah -ka pengucapan huruf al-qamariyah dan asyamsiyah. Jadi, kalimat mura'yan artinya dengan menjaga dan memperhatikan. Oke. Okay. Dan yang terakhir, banyak yang bertanya mungkin bisa diulangi secara bab pelajaran tentang kaslanu. Kaslanu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dhamatein bukan eh, kenapa buam bukan dhamatein? Iya. Yeah. Baik. Al-mamnu' minas sarf ada bab dalam masalah nahwu. Itu tentang al mamnu minas surf. Ada kata benda tertentu yang atau kata sifat tertentu yang tidak diberikan harokat tanwin. Tidak diberikan harokat tanwin. Mamnuun minas surf atau mamnuun minat tanwin. Jadi surf di sini artinya tanwin. Mamnuun minat tanwin atau mamnuun minas surf dilarang atau tidak diberikan tarharokat tanwin pada huruf terakhirnya. Bisa berupa isim, bisa juga berupa kata sifat dan yang lainnya. Ah di sini kaslanu kata sifat. Kata sifat di sini karena dia wazannya bentuknya atau timbangannya sama seperti faalanu, maka jika ada sifat dengan wazan faalanu, kaslanu, lalu dzom'anu, Apa lagi ini? Jau'anu rubban itu semua uh, tidak diberikan tanwin. Begitu juga nama-nama uh, perempuan, Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu dan lain sebagainya. Sebagian besar tidak diberikan harakat tanwin, semuanya diakhiri dengan tanwin saja. A Afan diakhiri dengan dhammah saja. Uh, Al-mamnu' min as-sarf Al ini juga ketika kita Didahuli oleh harf ujar misalnya Dia tidak berikan tanda Kasrah, tapi dia majrurun bil Fathah majrurun bil Fathah Jadi tanda dia majrur adalah Fathah Oh ya, antum Baru saja ada ikhwan memberitahu ke -ana. Antum nanti akan mendapatkan Tema ini atau materi ini Di halaman 117 di buku ini 118 buku ini Di buku yang kita baca di ini insya Allah Halaman 118 ada penjelasan tentang al-mamnu' min as insyaallah tapi secara global sudah kita jelaskan tadi dan mudah-mudahan jadi mukaddimah untuk selanjutnya kita akan pelajari lebih rinci dan lebih luas wallahualam. Tak afi? Baik. Insyaallah kita cukupkan dulu pada hari ini. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan beberapa latihan-latihan yang tersisa dan setelah itu kita akan masuk ke ad al-10 insyaallah. Subhanallah hamdik subhanallah anta astaghfiruta wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum